بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتمام التسليم على خير خلق الله اجمعين Në binën e Muhammedit dhe të familjes dhe shokëve dhe atyre që i ndjekën deri në ditën e gjykimit. Allahu xhallahu ala falenderojmë do vetëm për tendimin dhe falë kërkojmë ndërsa paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin katrok deri në ditën e fundit të kësaj bote. Sot ndrojëzojim duke folur çësa legjërata në lidhje me Kur'anin do komunduar të prezantojmë disa aspekte që shfaqen në hadhësinë e këtij libri, dhe gjithashtu na përkujtojnë dhe gjithashtu na vëdësojnë për begatinë e madhe të Allahut që ezbrriti mbi ne. Na aduroj kët Kur'an dhe na nderoj me të, na udhzoi dhe na shpëtoi nga arsyet e shumta. Andaj si muslimane kemi përgjegjësim që të njihemi me këto aspekte që shfaqen në hadhësinë e filit dhe njëkohësisht edhe kanë të bëjmë e vlirë në këti Korani. Dhe nuk duhet asë njëherë edhe në asë një moment, ne si besimtarës i musliman që, të rëzikojmë raporët të nëmë Koranin, e lirën më të shkëputim ato. Dhe i kujtojnë në fillim, kam përmendur se, djetarët kanë sekur se lidhja me Koranin, nuk është e një anëshme, po është e shumë anëshme. Besimtarën me Koranin nuk lidhë vetëm nga njëra anë, po lidhë n Dhe gjithashtë edhe shkëputja nuk bëhet vetëm nga një aspekt Për bëhet për mes shumë aspektet dhe të ndryshme Ndërsa kur bje fjalla për renditin e këtore raporte me Koranin Pa dyshim se fillohet me ledzimin e ti Që ta kemi pranduarve tona Të ledzojmë këtë liber Të shumë se qëfar Zotë i Gjellora ka zbitur në te Dhe që në fillim para se të kalohim më tutje Në qëfar të loj hapit më tutjeshëm që fillimisht të të të të të freskojmë gjuhët tona dhe të të ushem zemra tona me fjarë në Allah Gjellewala duke ledzuar atë. Për ndaj, sot dhe të përmanën disa privlerave që kanë të bëjnë me ledzimin e Koranit. Nga se prej këtu fillan, raport ju në Koranin. Pa e ledzuar, nuk e mundës jasë me meditu, nuk e mundës jasë me kuptu, ma dhjasë me punu, me te e kështë më ranë. Begjmer Sallallahu Alaihi Wasallam të nderojë nëzë, lezonte shumë Kur'anin. Dhe nëse e përcilim biografinë e tij atë të çojmë se në çdo situatë, në çdo rreth, në çdo rast ai ishte i lidhur me Kur'an. Lexonte Kur'anin, meditonte kështu më. Ma gjatë në dyshë situata që dashur nuk ta mërmënja dhe ishte shumë i angazhuar me punë të tjera, megjithatë nuk ishte i ndarë nga fjala e Zotit Gjallëuara, nga Kur'ani. Pra këtu është fuqia dhe këtu është ushtimi i tij. Andaj tërsmëtën i Bilmesudin radiallahu ta'ala anhu se pejgamberi sallallahu a tëllem në ditin e qëlinimet e mekës ishte dit e madhe, por ishte edhe një në nërkjes nga sa po ndonë në një incident, apo ka probleme qëfar dëndod qabja kishte shenjtënin e vetë, ishte pak problematike që ndroshta edhe me ndodh konfliktin, qabja ishte, ishte pak një njull ezez në aspekt të dhe dhe të përgjith shumë ekstumeratë Me gjithat të pejgamberi, salasem ishte i hiper në devën e ti dhe duke juur në meke lezzon të Koran Lezzon të surën fethë, surën e qlirimit Dhe të surën që Zodë Gjellewo Ala i kështë e përmtuar se do t'ja hapë dhe do t'ja mundëson qlirimin e mekes Inna fetahna leke, fetëhan mubina Ne e ty të kemi mundësuar një fitore të madhe Për këtë arsue, dhe të i dërguari salasem e lezzon të këtë pjesë të Koranit Gjithar sotë dhe të sitata tira, sikur se Transmetan Aisha radiallahu ta'ala nëha, kësera të satë, se ndatë që Peygamberi Alehi s-Saratu wa s-em, të këkshë dhe kokën bi, dhe të të praherin tim, le dhe le zënë të Koran. Ma t'i edhe kur eshëra me të përmuaj shmet, le zënë të Peygamberi s-sa le dhe sëmë të Koran, edhe në këto sitata. Andaj vazhdimisht, i shtërirë në këmbë, në ecje, i hië për mb pejgamberi alaihi salatu sallam lezant Kur'anin madje i porositëm stëmana që të ketë një lloj një lloj e sasisë të caktuar të leximit të Kur'anit që do thotë nuk nuk e lejn as në asnjë herapot e veçanë gjat natës nga se Kur'ani ka vler gjithmonë të lezohet ditën dhe natën gjithmonë e ka vlerën e vet por në, po në veçanti e ka natën dhe për këtë kam në përkë të dietar ka përmend disa arsye një pyetje është se nata është e qetë njeriu është i shkarkuar nga ngarkesat e ditës nga shkputjet Andaj është më i lirë dhe më i koncentruar që të mirët me libër në Allahu Gjallu Gjallu Hohë. Andaj edhe, Allahu Gjallu Hohë ka thënë i në nëzërna u fi lejlet il kadrë. Ne të kemi zbitë këtë në natën e kadrët, që ka dhe zbitët i ka qenë natën, ka fillu, përshka këse natët e ka një simbolikë të një qëtsie të një do të të uh, koncentrimi më të matë e kështë të më ratë. Andaj ka thë Muslimin e sahion e ti Ku ka thënë i tërguari Alehi Salat Kusam Me naman hezbihi Au anshej in minho Kësh kë e zë gjume Dhe nuk arrin me e lezu Pjesën e përsaktuar para prakesht Apo një piesë pejsoj E zën gjume së ka musim e lezu Fare pejsoj Ose e lezën di shka Po nuk mund ketë me lezu Pastaj e lezën ma vejnë Salatil fejri o salatil dhuhr dhe e ledzën këtë piesë natës mes sabat dhe drejkës kujdo qoftë Allahu jalogaritë si kurse ta kështë lezu gjatë natës atëm nëse ka një vjërë matë posashme natëm ndë e këtu për e kamerës më mjabë me kuptu dhe të të se mesimtari gjithë mund jetë i lidhën me Koran atë piesës ka pasë më të si me lezu paradite e ledzën pas dite atë piesës ka pasë më të si me lezu pas dite e ledzën natër atës që ka pasë më të si me lezu natër, e ledzen, të të të Por gjithë mund Do të është në një hap Të ndjekje së Asaj sësijet të përsektuar Pra prakisht për lezimin e Kuranit Në nën tjetër në qëfë se Dhe shuaj me i ditë vlerët e lezimit Kuranit Qëfar vlerë e kam me nezu Kuran Qëfar vlerë e qëfar, qëfar, qëfar Qëka fitan një besimtar Po dy shumë se janë të shumëta Janë të shumëta dhe janë me të vërtet mahnice Argumente që flasin për Vlerën e lezimit e Kuranit Kuranit Allahu Gjallahu ala thot Inna ledhine jetluhna kitab Allah Wa kamus salata wa anfequmima razaknahum sirren wa alaniya Jergjuna tijaratan lën të bur Allahu Gjallahu ala thot Ata të cilët jetluhna kitab Allah Ata të cilët e ledzojn libën Allahot Ata të cilët e ledzojn libën Allahot E falin namazin Dhe shpenzojn nga jetë që u kimi dhënni Fshehur aqë dhe haptaz Jergjuna tijaratan lën të bur ta me të vërtit, u ta kanë këtyre të shpresojnë në një të rekti, të jetë suksesme dhe shumë dobi prurse dhe kur nuk du të humbin raport me Zotën Gjellevala ndaj, ledzimi kur anë fillim është është një të rekti që besimtari fitan shumë raport me Zotën Gjellevala të rektia ma e mirë dhe puna ma e shpërbluar dhe angajimi më i dobeshëm që besimtari bënit në kësejbota është ata Kur'an e Zun Kur'an. Dhe për këtë padyshim ka shumë argumente që flasin për këtë që e përmenda. Një gatues ka thënë pejgamberi Sallallahu alaihi dhe hadithën e Ibn Mesudit Radiyallahu ta'ala, ai ka thënë: "Men qara harfan min kitabillahi falahu hasana, wal hasanatu bi'ashri amsalha." Ka thënë Muhamedi Sallallahu alaihi dhe selam, kush lexon një ayat nga libri i Allahut, i takon, do të thotë një e mirë e emira, shpërblejt dhe të feshë La e kulu elif lamim harf, o lakin e kulu elifun harfun, o lamun harfun, o mimin harf. Dhe nuk po thamë se elif lamim është një harf, një emirë, por po thamë se elif, elif një shkone gju sa rabë, elif e le zanë i marë dhe të cëvapë, lam dhe të cëvapë, mim dhe të cëvapë, që i bia, Servet bismillahirrahmanirrahim elazu imar para vajt 200 sevap apo. Dhe para noso ars ka pitë kallahu iman. Na numrikisht 100 200 na nuk nuk nIKersht, në duket këtu nuk janë me numra të botës këto. Po janë me shpolimet më të mëdha te kallahu xhallahu ala. Mjafton një sevap i Allahut me të fut në në xhennet. E lërë më 100 nga atu, e 200 nga atu kështu më radhë. Dhe kjo vetëm në hyrje në start të lëzimit. E lërë më solëzo pasaj nga jetë e Kur'anit apo. Në një dhë të etrë të atë pejgamberi, do të të të të të të të të të të mime darë, radiallahu anhu, ka të të pejgamberi, s.a.llam, Men qara miette ajetin, fi lejlatin kutipa lehu qënutu lejla. Muhammedi alisim ka të të të të të nëatën, nëqin ajetë, Allahu ashëparblasim u falë të nëatën. Nëqin ajetë, do kë në nëmër e kështë shom, nëqin. Adhin përsa lezoni që në jetë Do të dikush që lezoni pak margjatë që në Kur'an Ose e me lezoni dhe dhenë nga dalë Në Kur'an Nuk i mërë ma shumë se gjysë më ura përën Shumë është gjysë ura përën Shumë është gjysë ura përën Kada kada dalë, kada kada dalë, hajti për jabë gjysë ura përën Gjysë ura ti ja kushtënë Kur'anit Nërse Allahu të edhe bjen flanë Ose hanë e pinë, ose rrinë Do të otë shkruan e robit tam sa i pofolet natën gjithë natën derisa sabah heq pa unal ku e merkat shpërblym kaçtë madh se vjedhujë leximet e Kuranit andaj a ka dikush që përshëmën këtë dhunja dikush të mundson me ton që po na gjysë orë nditje po na këna më të angjësi më punut të dhëtor a ka kështu e kondërtas një as punë dhëtor tani shtyr një ekip u tej që punonon neazimë ta mungo Të për që për që kështë të në matë e për të zion dë një kështatë Andaj, Allah për thotë, gjysë më ure kështë të ja Kjo për thotëm shumë është prapë Po, adi, kadal, kadal, e ka i shkërën e ka i shkërën e ka i shkërën, ka kadal, kadal Allah për thotë, kështë të ja gjysë më ure libri tim Qështë përblejsi me punu, të nautën Ndrim të retë, të nautën nge punu Ndrimi të pëg, retë, për është më specific, Ne shikon është tregti që realisht fiton shumë më tepër. Nuk ka tregti më dobiprurse. Nuk ka, nuk ka angazhim më i shtrëngurse, angazhime që e shpenzojmë në raport me Librin e Allahut al-Lahore. Është një gjë në këtë ditë, në të vërtetë shumë inkurajuese që pejgamberi sallallahu alajh wa sallam ka thënë duke e përmendur hadithin e Abdullah ibn Amrit ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë سكاثن بيغاميري صلى الله عليه وسلم كاثن من قام باش ايات لم يكتب من الغافلين ومن قام ب 100 ايات كتب من القانتين ومن قام ب 1000 ايات كتب من المكمطرين محمد رسوم كاثن كوش فالط ناتن دتوت كوش فالط وسلزم me 10 ajete Allahu xhallahu la e shlyen nga lista atune që janë hutu i kanë janë hutu gafila ga do vin të vinë se momentet Allahu të hutumë si më të fillimit me 10 ajete del pe listave do të thot me 10 ajete bëhesh gati të vëmendshmit gati të kujdesshmit me 10 ajete nëse i lexojmë 100 ajete do dukufal ka thënë pejgamberi se në 100 ajete ku t'i bja min e l'kani ti të Allah u shkuet nga njeshtë e përullun ata që i rinë Allah gjatë në kam madhruin nëse kush i le zënë një mja jetë të Allah u shkuet nga milionerët më kantarin, më kantar o është dikush që qaq ka se vape qaq ka fitu shumë që smush me njëtja, më kantar të dhëtë si kush të mënë miliardera të ashtoni me na duke më pak një mja jetë, atinë sajnë mirë, hadim i përkëthyja më Dy gjuzë të baraka, dy gjuzë amba. Dy gjuzë fundi di kanë diku 995 ajeta. Dy gjuzë funde. Dy pjesë fundit, pjesa 29 fund, dhe pjesa 3 i kanë 995 ajeta. Sulfati i ka 7, ka përqendrimi mish japon. Për. Dy gjuzë amilzu pesëntarë nuk bëjmë as në një orë apshap. Kushpiu nuk pranon natë në më nëshkoni marrëveshje me në një, një firmë, apo më thonë që një orë punë, edhe në kontoninë së këti 10 milionë eurove. Cë një thotë, ja voilà, kjo me fladat ose pa mban xhungë jap. Gjdo të rektije këna të kalajshme Por ku vjen të rektija me Allah në gjellë vëla është pak shtire jë më loë dhe kësë më razë Adhaj, Allah në gjellë vëla thot uh, Dhe thot Inë Allah e shtëra Allah u ka ble Allah u bënd të rektij me besim të orë të vet O men aufa bi ahdihi min Allah E kush e zbaton Mën për pikni Mardheshin e nëshuar së Allah Kush u shpële më mirë së Allah në gjellë vëla Adhaj, të rektija me amirë, të rektija me Fjall Unë kuptim me shrijë, zotë në ruhit Unë kuptim me le dhuzuhë, për me fitu të ka Allahës shumë Shumë së bërë papa Gjëzërshut ka thënë pejgamberi s.a.w. Në adithin që e të resmetan Ebu Horeira Radiallahu anhu ka thënë an, E juhibbu ahadukum uh, I dha rajjaa ila, ila ahlihi E një gjida Fihi thalatha khalifatin Idhamin siman Ka thënë Muhammed Arsam Tëllë i përru e nuk ka qafë Shëka? Tëllë i përru nuk ka qafë që kur këthej të shpija vetë, me gjithë tri deve, do të tëtë tri deve me barë të mëdha dhe të fuqeshme. Por para, deve jo konë, së në nimi, i, i, i, i pasurisë, dhe gjithashtu i fuqisë, kur ke pas deve, ka mundë më dëthu largë, për të vekti, ke pas deve, ka mundë përnu, andaj ti ka si shumë dhe bi. Dhe nuk po thot me pas një deve, po po thot tri me i pas. E dhe jo këtë trija me konë, tot tërë. Po të trinjat me pos nga një deve në park saj, 6. Edhe edhe jo më kon këto të vogla më kushëm ndoj apo. Kan kush me kurthe në spi, pi punë kurthe 39 të dera i ko. Skocha më dje sopën. Tash kthehen ditën e sotshme, po ato 3 dera sot më i kthi bajë para bujëfton. Elena më më më më përkthy në vlerën aktuale sot. Nëse natko ka qenë 100 metra zbutues deve dhe ka qenë shumë shtrat, sot 100 metra zbutues. Yon makinat, yon kerrat. Dalire me dikon, kurthet tri kerrat mira, bajagit mira, të parkumet te diraspis. Ka thon, kush pyes, ka kaon soba ti ja, Rasulullah, e kush ka chef penede kështop. Na kerti na chef kështu me kon. Ka thon, thalathu ayatin, tri ayete i lexon, min kitabillah, ngalibe Allah xhallaula, te Allahu ki fite më të madh. Shtoblesh më tepër sa me marr tri deve, do thot me gjithë ato që kanë në barkun e ty naton. Dhe e kush nuk e prandë këtë e këti Tri a jetë e përton I le zanë Shiko së so pasurosh Shiko së so vlerë në kitë e ka lau gjallewala Shiko së so ngritër se ka lau gjallewala në pasuri e Në adim të ndërozër se Nesër të ka lau gjallewala Në ditë në gjukimit Bë tregu ku njerëzit Dhe tëtë kanë qmim caktuar. Në basë të qmimit Fituhet edhe Hisja në gjennet e përton Fituhet se hapë i allau gjallewala Sa so vlenti Te Allahu xha lloha safelin Normalisht parcelat e xhenetit dhe pjesët e xhenetit nuk blehen me para me me me parë me me pas para soni malo me vëjet por zbojnë në mor as bon arin na herat as bon argjendi as kurc zbrazje vlera e njërit në ahiret nuk matet me pasuni vlera e njërit në ahiret nuk matet me arë dhe me argjend por vlera e njërit në ahiret matet me me punë të mina që i kapëm. Sa so kapë unë të mina, qa që kushtanë, që ka qështë atëm? E ti me që të, që të malë që e kjartit, me që qmim që i ki, mundës me bleqë i ta. Ti qështë të, e kështë me rapëta. Andaj, nuk ka dhe qka që të rritë qmimin të kalohë ma të e përë. Dhe të bëndë pasun shumë me dojnë, miliarder të Allahën Levona, se sa, so, lëzimi i fjoles të ti, lëzimi i Kurane të tonë. Pa da kjo është një, ka që letë, ka, ka që e këndshme, ka që e mirë, që me dëvërtit, vetëm njëri shumë i gafil, i hutu mund me i, i këto sevapëve. Pa da kjo është faqë ka madhështin e këti libre. Nuk ka kështot asë një libre, asë një kontratë, asë një marveshje që të mundësan që ka cë shumë me fitu, përbalë një mundi, simbolik. Me të tënë, vallaj, le dënë komë, si të ullësh, bjenë sevapëve. Ani nuk ësht Po më nikom lezojë, edhe më nikom ton këto se vapa. Ajo e lezoj ulën, pusho shtrajo pa problem. Pas po ta lezoj ndilli, do të mundu pak, jo pa u njerëz. Jo do të me njerëz ndilli, jo vë re energji, sa problem. Çish duk lezojë, veç lezojë. Veç të rim kontak me librin e Allahut xhënëllahu ala. Lezojë më shkon dita pa lezojë, ai at rrasht nga libri i Allahut xhënëllahu ala. Nga vlerat e lezimit kontash, ka shumë ta, por ato që mundu me përmbyllsa Si vlera është gjithashtu edhe do thotë ë uh, se me lezim në Kur'anit besimtari kalon në një gjendje më specifike, më të posaçme, do të thotë nuk mund të arri ndryshë pas kur është i lidhur me me Kur'anin aftë. Cila është ai gjendje? Të janë të mirsitira. Do jene këtu hadith që e transmeton Abu Huraira Radiyallahu Ta'alahu se çë pejgamberi alayhi sallam ka thënë Ma jtema qawmun fi beyti min bujuti Allah Yetluun kitab Allahi Wa yetedarasun Illa wa nazret alihimu l-melaike al Wa gashriyet humu r-rahma Wa unzet alihimu s-sakina al Thad pegamberi s-sallam Wa dhekera humu allahu fi min nda Ka than Muhamedi alihissratu s-sallam Ne qoset disa njërz Një grup njërzër Mblidhen në ndonjë shtëpi për shtëpive të Allahot Cë dhe shtëpia të Allahot? Gjamijat Gjamija është shtëpia Allahot Jet lu në kitabë Allah Jënë mblidh 5 bura, 10, 20, 5 10 Së marën si sa Qëlimi të bimit të tyro është ka Me e lezu fjall në Allahot Me lezu kuran Va jet fi edhe rasu në hufi më bëjnë hum Edhe me përkutu njëri tjetë ma qakon të me mësu, Allah u ka thunë kështot për e ajet e ka këtë këtë këptim me full për Koran që kështot na imi mbledhe sot alhamdulillah që ka ndodhë kur dikush mbledhe shtot që ka në këtë mirësi ma gjenjë të të bim tjetër më bot që mbledhe njërët për që farë dhërës uja e që mund në këtë, këtë sënëm i arrit e para dhe të ka thunë pejgamberi sallallahu sallam Maniere zbrese me lajket nga qilli. Pastaj eh uh, Nezet aleihus sekina. Allahu jellehuna sbret me pita sekina. Sekina është një lloj qetësie, një lloj prehje, një lloj sigurie ti nuk e ndin as kur të pas në gjendjet e lëzimit të Kuranit. E dyta ka thon ghashiyat humur rahma. Ghashiyat humur rahma do Allahu Jellaluhu i përfin me rahmet nga të gjitha anët. Shikoj se ka thonë zbrat mbi të rahmetit. Po Për i përfit rahmetin. Se me zbrit rahmeti do të thotë sigurisht do të mon një mësimetra që të të prek ose këto të prek. Jo ka thonë i prek rahmetin nga të gjitha anët. E ardhin që me prek nga njën Allahot, prek të prek gjithë ganyon rahmetin e Allahut, ndosht prek çat anë zjer me xhennëtimën. S'ka mund të u bashkoj rahmeti i Allahut edhe dënimi i Allahut. E pa mundsëm Andaj gëshjet humë rrahma I prejkë rahmeti allot nga të gjithë thanet Qe i bia Sigurohen që mështë i prejkë denimi allot nga asni on Nga se ku të prejkë rahmeti Lërgohet të azabe Lërgohet denimi allot Realisht tje fitë një fëndë i imuniteti Që s'ka mundësime të prejkë gjehnimi E si arin këtë Nëse mërë pjesë në neja Ku flitët ku redzohet libre allot gjellora Në kjo vlerë e madhe kronet Pastaj ka thënë e para zbret në bita prejhja dhe qëtsia dhe knëtsia e brandshme shtrytnore i përfidhë rahmetin nga gjitha onet u haffethumul melaike do thët e trejta nga vlirat është haffethumul melaike qka është kjo haffethumul melaike si dhe në të ty në melaike të vazhdimisht melaike të e Allah gjellewala në këtu neja, si dhe në kush krijetet më dashtat Allah gjellewala dhe e katërta dhe kërra humullahu fimin e ndë mështë është të aslinë nga këtë të rria posë kësaj është e mjaftushme për besimtarim, stimulim dhe motivim dhe të të tëtë uh, vëndisim për vlerën e këti libri të të të të të të të tëllër dhe kërra humullahu fimin e ndë i përmendë allahu këta njerëz të ata qënë të allahu me leket e përzidhur rop të allahu të përzidhur qëndë të Allahu Gjallahu Ala i përmenë Allahu me emën e këta njerët Subhanu, aqfavlire më adhër fiton autoritet, po jo gjithëkone vlafu përmendrësh, po jo gjithëkone përmendrësh në instancët matë naltë atë mundësme përmendrësh nga kryu sëtë nga i që për adhërërëm kusht të ka mundësu këta autoritet kusht të mundësu në këtë përmenjë Libre allatë, ledzimi të jepën qëko këtë katër lirë atë Në thotë zbret qëtsia dhe prehja Pastaj rahmetin nga gjithanët, pastaj meleket, pastaj autoritetit dhe përmenet e ka Allahu Gjellewala Përmes shkafit ari gjitha këtu, përmes lezimit e libit e Allahu Gjellewala E vlerët e tjera të shumë të, të ndërruzët që rrësht i arim besimtari gjatë lezimit të Koranit Dhe kjo në kërë të vetëmja Vlerë që i përmanëm, ne i përmanëm dy Tituj, ka andë tjera Që do të vazhdojmë me i përmanë që ta kuptoj Me dhe rëndësin e Koranët E ku është pas të i vlerë e dëgjimit e ti Beq me ndëgju sose vapëja së E sa so mirësia është E ku është pas të meditim E ku është andaj, Gjitha këto mundësi që jepë Allah Gjellewala për mes libër e ti Jënë të pa zavëndësushme Jënë të pa arrethshme Me që Dhe me të drejtë kanë thënë shumë nga djetarët që në fund tjetë të syne kanë thënë e, të keshë mu këthy pak më herë, që këta djetarë kanë qenë, njerës në naj, kanë kontribua, kanë më punë të mira. Por të farë kanë thënë, të keshë mu të më këthy edhe njerën në rininë tonë, nuk keshë mu marrë me asë gjë tjetër për rrëtëse me kuranë. Atë e marrë me kuranë, unë ga një me do punë tjera, unë në, në, në do, një një përësi, unë i punë, unë kej Vesh Kur'an këtu më kallzo, vesh tefsir, vesh ajete, vesh lidhe me fjalët Allah e Allahu xhënëu te hola. Aç e kanë kuptuar rëndësinë e moat të librit e Allahu xhënëu te hola. Do të thot muslimanët e kanë kët libr e moin për rafta, për bëraçet, për të punë. Allah xhënëu ose ka zbitur me moat kern, as draft e ka dhënë me marrë me qenë me lezu kët libr, me fitu vetë se vopën e lzimit se aq kimë fituopë. E ku është pasojë se vopë të tjera ve këto brodh që duhet ta kemi parasysh gjat raportet tonë me librin e Allahu xhënëu te hola pastë edhe vlerat e tërë të shumë të çdo njësi librit Allahu xhallahu ora që do të mundojmë inshallah të arnumë me shpjegoj që të vëdësohemi për vlerën e këtij librit, të njihemi me këtë Kur'an, me këtë mirësi që Zoti xhallahu ala na ndërë në të. Allahu xhallahu lëshpulej për përmendjen, Allahu xhallahu na boft nga ata që lexojnë këtë libër dhe ngritin me këtë libër dhe nderohen me këtë libër në ditën e herat. Dhe Allahu xhallahu na i feston xhamat me leximin e librit në ushfet Zemrët tonë, a trupin tonë, në enriqoft jetën këtë dunja me këtë liber Dë në më nësoq që të kemi i shëshrues në varë Dë ndërme tësorës ditë në, të të në edyëkimit Osalë Allah, më në Muhammedin, më në Ali, sëshëllë, sëllëm, të sejimin këthira